Іхньої вимоги остаточно підсилити їхні підозри. Тому я спокійно зняв зброю і передав її воїну, який чекав, щоб її отримати. І, наслідуючи мій приклад, Гор гаджус зробив те саме, хоча я можу собі уявити, з якою неохотою. Знову хаха дала зрозуміти, що хоче бачити виступ Гова наду. Поки Горгаюс змушував його виконувати свої витівки, вона спостерігала мляво, і нічого з того, що робила мавпа, не викликало жодного найменшого інтересу серед усієї гропи, що зібралася навколо Джеддари. Поки це все тягнулося, мене почали переслідувати побоювання, що щось не так. Мені здавалося, що робиться спроба затримати нас для якоїсь мети, щоб виграти час». Я не міг зрозуміти, наприклад, чому Хаха вимагала, щоб ми кілька разів повторювали найменш цікаві виступи мавпи. І весь цей час Хаха сиділа, граючись із довгим тонким кінжалом, і я бачив, що вона спостерігає за мною так само пильно, як і за гованом ду. А мені було важко відвести погляд від цього ідеального обличчя, навіть попри те, що я знав, що це лише вкрадена маска, за якою ховається жорстокий розум тирана і вбивці». Нарешті виступ було перервано. Двері відчинилися, і увійшов дворянин, який підійшов прямо до Джеддари, до якої звернувся коротко і тихим тоном. Я бачив, що вона задала йому кілька запитань, і що її, здавалося, роздратували його відповіді. Потім вона відпустила його коротким жестом і повернулася до нас. «Досить цього!» – вигукнула вона. «Її погляд зупинився на мені, і вона направила на мене свій тонкий кинжал». «Де інший?» – запитала вона. «Який інший?» – запитав я. «Вас було троє, не рахуючи мавпи. Я нічого не знаю про мавпу ніде, ні як ви її здобули. Але я знаю все про вас, Вадваро, гора Гаюса, вбивцю Стонолу, і Дартаруса. Де Дартарус?» Її голос був тихим і мелодійним, і надзвичайно красивим, голос Валидія, але за ним, я знав, стояла жахлива особистість Хахи, і я також знав, що буде важко обдурити її, бо вона, мабуть, отримала інформацію безпосередньо від раса Таваса. Було нерозумно з мого боку не передбачити, що раз Тавас одразу здогадається про мету моєї місії та попередить Хаху». «Я миттєво зрозумів, що буде гірше, ніж марно заперечувати нашу особу. Краще я повинен пояснити нашу присутність, якщо зможу». «Де Дартарус?» – повторила вона. «Звідки мені знати?» – відповів я. Удар Таруса є підстави вважати, що йому не буде безпечно у Фундалі, і я вважаю, що він не прагне, щоб хтось знав про його місцезнаходження, включно зі мною. Він допоміг мені втекти з острова Тавас, за що його винагородою мала стати свобода. Він не захотів супроводжувати мене далі в моїх пригодах. Здавалося, Хаху мить збентежило те, що я не заперечував своєї особистості. Очевидно, вона припускала, що це зробить. Отже, ти визнаєш, сказала вона, що ти, Вадваро, помічник раса та васа. Чи я коли-небудь намагався це заперечувати? Ти замаскувався під червоношкірого з барсума. Як інакше я міг де подорожувати барсумом, де рука кожного піднята проти чужинця? І чому б тобі подорожувати барсумом? Її очі звузилися, коли вона чекала на мою відповідь. Як Раставас без безсумнівно вам повідомив, я з іншого світу і хотів би побачити більше цього, сказав я їй. Хіба це дивно? І ти приходиш до фундалу і прагнеш потрапити в мою присутність і приводиш сумнозвісного вбивцю Стунолу, щоб побачити більше Барсума? Горхаюс може не повернутися до тунола», – пояснив я. «Тому він повинен шукати служби для свого меча при іншому дворі, а не у вобі Сакана, можливо, у фундалі. А якщо ні тут, то він повинен рухатися далі. Я сподіваюся, що він вирішить супроводжувати Миме, оскільки я чужинець на Барсумі, не звиклий до манер і звичаю в її народу. Мені було б погано без провідника і наставника». «Тобі буде погано», – вигукнула вона. Ти побачив весь барсум, який тобі судилося побачити. Ти досяг кінця своєї пригоди. Ти думаєш обдурити мене? Егеш? Ти, можливо, не знаєш, що я чула про твоє захоплення валою дія, або що я повністю обізнана з метою твого візиту до фундалу. Її погляд відірвався від мене і пробігся по її вельможах і воїнах. «У яму їх!» – вигукнула вона. «Пізніше ми виберемо спосіб їхньої смерті». Миттєво нас оточили два десятки оголених принків. У горах Хаюса і мене не було шляхів для втечі, але мені здалося, що я бачу можливість для Гована Ду втекти. Я з самого початку мав на увазі можливість такого випадку і завжди шукав шлях для втечі для одного з нас, тому відкриті вікна праворуч від джедари не залишилися непоміченими, як і великі дерева, що росли у внутрішньому дворі внизу. Гован Ду був поруч зі мною, коли говорила Ксакса. «Іди, прошепотів я, вікна відчинені, іди і розкажи дар Тарусу, що з нами сталося». А потім я відсахнувся від нього і потягнув гора Хаюса за собою, ніби ми збиралися чинити опір арешту. І поки я таким чином відволікав їхню увагу від нього, Хованду повернувся до відчиненого вікна. Він зробив лише кілька кроків, коли воїн спробував зупинити його, і тут лютий мозок людиноподібної істоти, здавалося, захопив владу над великою істотою. З жахливим гарчанням він стрибнув з спритністю кота на нещасного фундалійця, підняв його високо у велетенських руках і, використовуючи його тіло як ціп, розкидав його товаришів праворуч і ліворуч, прокладаючи собі шлях до найближчого відчиненого вікна. Миттєво в апартаментах запанував хаос. Увага всіх, здавалося, зосередилася на великій мавпі, і навіть ті, хто протистояв нам, повернулися, щоб напасти на Хованаду. І серед цієї плутанини я побачив, як Ксакса підійшла до важких драпірувань прямо за її столом, розсунула їх і зникла. «Ходімо», – прошепотів Ягору Хаджусу. Здавалося, він був зосереджений лише на спостереження за сутичкою між людиноподібною мавпою та воїнами. Я рушив вперед разом з бійцями, але завжди ліворуч, до столу, який щойно покинула Хаха. Гованду добре тримався. Він відкинув свою першу жертву і одного за одним хапав інших, коли ті потрапляли в межі досяжності його довгих рук і потужних долонь. Іноді по четверо за раз, коли він, добре впираючись на дві свої подібні до рук ноги, бився іншими чотирма. Його скуйовджене щетинисте волосся стирчало сторч на черепі, а люті очі палали гнівом, коли він, височіючи над своїми супротивниками, боровся за своє життя. Найстрашніша з усіх диких істот – Барсума. Мабуть, його найбільша перевага полягала у вродженому страху перед ним, який був частиною кожної людини в цій кімнаті, яка стояла перед ним. І це також сприяло моєму швидко задуманому плану, оскільки це змусило кожне око звернутися нагова на ду, так що Гор Хаджус і я змогли пробратися в задню частину столу. Я думаю, що Гован Ду відчув мій намір тоді, бо він зробив єдину річ, яка найкраще підходила для того, щоб відвернути кожне око від нас до нього. І крім того, він дав мені зрозуміти, що людська половина його мозку все ще пильна і стежить за нашим благополуччям. Досі фундалійці, мабуть, дивилися на нього як на чудовий зразок великої людиноподібної мавпи, дивовижно навченої. Але тепер раптом він паралізував їх благоговінням, бо його рев і гарчання набули форми слів, і він заговорив людською мовою. Він був близько до вікна, кілька шляхтечів сміливо просувалися вперед. Серед них був саг Ор. Гованду простягнув руку і схопив його, вирвавши зброю з рук. Я йду, вигукнув він, але якщо моїм друзям загрожуватиме небезпека, я повернуся і вирву серце з хахи. Передайте їй це від великої мавпи Птарту. мить воїни та шляхта завмерли в благоговійному захваті. Кожен погляд був прикутий до Гованаду, який стояв там з борсаючоюся фігурою Сах-Ора у своїй могутній хватці. Про гор Хаджуса і мене забули. А потім Гованду повернувся і стрибнув на підвіконня вікна, а звідти легко на гілки найближчого дерева. І з ним пішов Сах Ор, улюбленець хахи, джедари. В ту ж ніч я потягнув гор хаджуса зі собою між драпіруваннями позаду столу хахи, і коли вони впали за нами, ми опинилися у вузькому гирлі темного коридору. Не знаючи, куди веде прохід, ми могли лише сліпо йти ним, підганяння необхідністю знайти схованку або шлях для втечі з палацу, перш ніж погоня, яка, як ми знали, буде негайно організована. Коли наші очі звикли до темряви, яку частково розсіював слабкий світ, ми рухалися швидше і незабаром вийшли до вузької спіральної доріжки, яка спускалася в темну діру нижче рівня коридору, а також піднімалася в таку ж темряву вгору. «Куди?» – спитав Ягор Хаджуса. «Вони очікуватимуть, що ми спустимося», – відповів він, – «бо в тому напрямку лежить найближчий шлях для втечі. Тоді ми підемо вгору». Чудово, вигукнув він. Все, чого ми зараз прагнемо, це місце, щоб сховатися, поки не настане ніч, бо вдень ми не зможемо втекти. Ми ледь почали підніматися, як почули перший звук переслідування, брязкіт спорядження в коридорі внизу. Проте, навіть з цим поштовхом ззаду, ми були змушені рухатися з великою обережністю, бо не знали, що чекає попереду. На наступному рівні були двері, зачинені та замкнені, але не було ні коридору, ні місця, де можна було б сховатися, тому ми продовжили підйом. Другий рівень був ідентичний тому, що був трохи нижче, але на третьому один єдиний коридор тягнувся прямо в темряву, а праворуч від нас були двері, прочинені. Звуки переслідування були відчутно ближчими, і необхідність у приховуванні, здавалося, зростала в квадраті, пропорційно їхньому наближенню, доки всі інші міркування не були поглинуті цим. І це не так вже й дивно, якщо врахувати мету моєї пригоди, і те, що відкриття зараз неодмінно означатиме поразку, і назавжди зруйнує той слабкий промінь надії, що залишився для воскресіння Валедія у її власній плоті». На роздуми майже не було часу. Коридор перед нами був оповитий темрявою, він міг виявитися лише тупиком. Двері були близько і прочинені. Я обережно штовхнув їх всередину. Запах важкого ладану зустрів наші ніздри, і крізь невеликий отвір ми побачили частину великої кімнати, яскраво прикрашеної. Прямо перед нами, і майже повністю закриваючи наш огляд всієї кімнати, стояла колосальна статуя кремезної людиноподібної фігури. За нами ми почули голоси, наші переслідувачі вже піднімалися по спіралі, вони нас нас за кілька секунд. Я оглянув двері і виявив, що вони зачинаються на пружинний замок. Я знову зазирнув у кімнату і не побачив нікого в межах нашої видимості, а потім я жестом показав гору хаюсу слідувати за мною і, ступивши в кімнату, зачинив за собою двері. Ми спалили мости. Коли двері зачинилися, замок клацнув різким металевим звуком. «Що це було?» – запитав голос, що здавалося лунав з дальнього кінця кімнати. Гор Хайус подивився на мене і знизав плечима, покірно. Він, мабуть, думав те саме, що й я, що з двох шляхів ми обрали невірний. Але він посміхнувся, і в його очах не було докору. Здавалося, що звук ішов з боку великого, відповів другий голос. Можливо, хтось біля дверей припустив перший промовець. Гор, Хаюс і я притиснулися до спини статуї, щоб якомога довше відтягнути наше неминуче викриття, якщо промовці вирішать дослідити походження шуму, який привернув їхню увагу. Я стояв обличчям до полірованого каменю спини фігури, розставивши руки на ній. Під моїми пальцями були вирізблені частини її декоративної упряжі виступаючи виступи, що були коштовними каменями, вставленими в ці кам'яні атрибути. І там були чудові інкрустації із золотої філіграні. Але на ці речі зараз у мене не було очей. Ми чули, як двоє розмовляли, наближаючись. Можливо, я нервував, не знаю. Я впевнений, що ніколи не ухилявся від зустрічі, коли цього вимагав обов'язок або доцільність». Але в цьому випадку і те й інше вимагало, щоб ми уникали конфлікту і залишалися непоміченими. Як би там не було, мої пальці, мабуть, нервово рухалися по прикрашеній коштовностям у пряжі фігори, коли я невиразно, можливо, підсвідомо усвідомив, що один із дорогоцінних каменів випав зі свого гнізда. Я не пам'ятаю, щоб це справило якесь враження на мою свідомість. Але я знаю, що здавалося, ніби це привернуло увагу моїх блукаючих пальців. І вони, мабуть, зупинилися, щоб погратися з вивілненим каменем. Здавалося, голоси вже зовсім близько. Можливо, лічені секунди відділяли нас від зустрічі з їхніми власниками. Мої м'язи напружилися в очікуванні зустрічі». І несвідомо я сильно натиснув на послаблене місце, де частина спини фігури безшумно втиснулася всередину, відкриваючи нам слабо освітлений внутрішній простір статуї. Нам не потрібно було додаткового запрошення. Одночасно ми переступили поріг, і майже тим же рухом я повернувся та обережно закрив панель за нами. Думаю, що не було абсолютно жодного звуку, пов'язаного з усією цією операцією. І після цього ми залишилися в повній тиші, нерухомо, ледь дихаючи. Наші очі швидко звикли до тьмяного внутрішнього простору, який, як ми виявили, освітлювався численними невеликими отворами в оболонці статуї, яка була повністю порожнистою. І через ці ж отвори кожен зовнішній звук чітко доходив до наших вух. «Ми ледь закрили отвір, коли почули голоси прямо біля нього, і одночасно почули стукіт у двері, через які ми уйшли до тімнати з коридору. Хто шукає входу до храму Ксакси?» – запитав один із голосів у кімнаті. «Це я, двар з охорони Джеддари», – пролунав гучний голос ззовні. «Ми шукаємо двох, які прийшли вбити Ксаксу. Вони проходили тут?» Чи думаєш ти жрець, що я шукав би їх тут, якби вони не проходили? Як давно, ледь двадцять талів тому, відповів двар, тоді їх тут немає, запевнив його жрець, бо ми тут повний зот і ніхто інший не входив до храму протягом цього часу. Швидко огляньте апартаменти Ксакси вище, дах і ангари, бо якщо ви переслідували їх по спіралі, то немає іншого місця, куди б вони могли втекти. «Тож пильнуйте храм, доки я не повернусь», – вигукнув воїн, і ми почули, як він і його люди рушили вгору по спіралі. Тепер ми почули розмову жерців, які повільно проходили по встатою. «Що могло спричинити шум, який спочатку привернув нашу увагу?» – спитав один. «Можливо, втікачі спробували відчинити двері», – припустив інший. Мабуть, так і було, але вони не ввійшли інакше ми б їх побачили, коли вони вийшли з-за великого тура, бо ми дивилися на нього в той час і жодного разу не відвертали очей від цього кінця храму. Тож, принаймні, їх немає в храмі. А де вони можуть бути? Нас не стосується. Ні, навіть якщо вони дісталися до покоїв хахи, якщо не проходили через храм. Можливо, вони дісталися до них. І вони були вбивцями. «З фундалом можуть трапитися гірші речі. Тихіше, у богів є вуха. З каменю. Але вуха-хахи не з каменю, і вони чують багато речей, які не призначені для них, стара вона банд. Вона дара і верховна жриця. Так, але... Голоси зникли з поля нашого слуху в дальньому кінці храму. Проте вони багато чого мені сказали» що хаху бояться і ненавидять жерці, і що самі жерці не надто шанують своє божество, про що свідчить зауваження одного з них, що у богів вуха з каменю. І вони розповіли нам інші речі, важливі речі, коли розмовляли з карликом з охорони Джедари. Гор, Хаджус і я тепер відчували, що випадково натрапили на ідеальне місце для укриття, бо самі охоронці храму заприсяглися б, що нас немає, не може бути там, де ми є. Вони вже збили переслідувачів з нашого сліду». Тепер, вперше, ми мали можливість оглянути наше укриття. Внутрішність статуї була порожня, і далеко над нами, можливо 40 футів, ми могли бачити зовнішнє світло, що сяяло крізь рот, вуха та ніздрі. Трохи нижче яких можна було розгледіти круглу платформу, що тягнулася навколо внутрішньої частини шиї. Драбина з плоскими перекладинами вела вгору від основи до платформи. Товстий пил вкривав підлогу, на якій ми стояли, і критичність нашого становища спонукала до ретельного дослідження цього пилу, в результаті чого мене одразу вразили докази, які він виявив. Вони свідчили про те, що ми були першими, хто увійшов до статуї за довгий час, можливо за роки, оскільки тонкий шар майже невловимого пилу, що вкривав підлогу, був незайманеним». Коли я шукав ці докази, мій погляд упав на щось, що лежало, згорнувшись біля основи драбини. І підійшовши ближче, я побачив, що це людський скелет, а більш уважний огляд показав, що череп роздроблений, а одна рука і кілька ребер зламані. Навколо нього лежало, вкрите пилом, найрозкішніше вбрання, яке я коли-небудь бачив. Його положення біля підніжжя драбини, а також роздроблений череп і зламані кістки здавалися цілком переконливим доказом того, як прийшла смерть. Людина впала головою вниз з круглої платформи, що була на 40 футів вище, несучи з собою у вічність безсумнівно таємницю входу до внутрішньої частини Великого Тура. Я припустив це Голу Гаюсу, який оглядав вбрання мертвого, і він погодився зі мною, що саме так і сталася його смерть. Він був верховним жрецем Тура, прошепотів Горгаюс, і, ймовірно, членом королівської сім'ї, можливо, джедаком. Він мертвий вже давно. «Я піднімуся вгору», – сказав я. «Я перевірю драбину. Якщо вона безпечна, піднімайся за мною. Я думаю, що ми зможемо побачити внутрішню частину храму через рот Тура. Будь обережний», – застеріг Горгаюс. «Драбина дуже стара». Я обережно спускався, перевіряючи кожну сходинку, перш ніж довірити їй свою вагу, але виявив, що стара деревина сорапуса, з якої вона була збудована, міцна і стійка, як сталь. Як верховний жрець знайшов свою смерть, назавжди залишиться загадкою, бо драбина або кругла платформа витримали б вагу сотні червоношкірих. З платформи я міг бачити крізь пащу Тура. Нижче за мною була велика кімната, по боках якої стояли інші, хоча й менші, ідоли. Вони були ще більш гротескними, ніж ті, що я бачив у храмі в місті, і їхнє вбрання було надзвичайно багатим, що навіть людині з землі важко уявити, бо коштовності барсума виблискують променями невідомими нам і такої чудової та сліпучої краси, що виходять за межі опису. Прямо перед великим туром стояв вівтар з палтону, рідкісного і прекрасного каменю, криваво-червоного кольору, на якому найчистішим білим викарбувані найфантастичніші візерунки природи. Все це значно підсилено чудовим поліруванням, яке камінь набуває під рукою майстра. Гор Хаджу скриєднався до мене, і разом ми оглянули внутрішню частину храму. Високі вікна тягнулися вздовж двох сторін, пропускаючи потік світла. В дальньому кінці, навпроти великого тура, були двоє величезних дверей, що закривали головний вхід до ківнати, і тут стояли двоє жерців, розмову яких ми чули. В іншому храм був безлюдним. Ладан горів на крихітних вівтарях перед кожним з менших ідолів, але чи горів він перед великим туром, ми не могли бачити». Задовольнивши нашу цікавість щодо храму, ми знову звернули увагу на подальше вивчення внутрішньої частини величезної голови Тура і були винагороджені відкриттям ще однієї драбини, що вела вгору вздовж задньої стіни до вищої та меншої платформи, яка очевидно вела до очей. «Мені не знадобилося багато часу, щоб розібратися». І тут я знайшов дуже зручне крісло, встановлене перед пультом управління, який керував очима, так що їх можна було змусити повертатися з боку в бік або вгору чи вниз за примхою оператора. І тут також була переговорна труба, що вела до рота». Знову ж таки, мені потрібно було це дослідити, і тому я повернувся на нижню платформу, і там виявив пристрій під язиком ідола, і цей пристрій, який був свого роду підсилювачем, був з'єднаний з переговорною трубою зверху. Я не міг стримати усмішку, коли я розглядав цих мовчазних свідків людської підступності і думав про зламану ліч, що лежала біля підніж'я драбини. Тур, я міг би заприсягтися, мовчав багато років». Разом з Горхаюсом ми повернулися на вищу платформу, і знову я зробив відкриття. Очі Тура були справжніми перескопами. Повертаючи їх, ми могли бачити будь-яку частину храму, і те, що ми бачили крізь очі, було збільшено. Ніщо не могло вислизнути від очей Тура, і згодом, коли священники знову почали розмовляти, ми виявили, що ніщо не могло вислизнути від вух Тура, бо кожен найменший звук у храмі чітко доходив до нас» яким цінним доповненням до вищого священства цей великий тур, мабуть, був у ті дні, коли той зламаний скелет, що лежав під нами, був істотою з крові та життя? Розділ 12. Великий тур. День для гора Хаюса і для мене тягнувся виснажливо. Ми спостерігали за різними жарцями, які приходили парами через певні проміжки часу, щоб змінити тих, хто був перед ними, і слухали їхнє базікання, переважно пусті плітки про придворні скандали. Іноді вони говорили про нас, і ми дізналися, що Гованду втік із Саг Ором, і їх ще не знайшли, як і Дара та Руса. Весь двір був збентежений нашим, здавалося б, дивовижним зникненням. Три тисячі людей, мешканців і прислужників палацу постійно шукали нас. Кожну частину палацу і палацевої території було обшукано і обшукано знову. Ями дослідили ретельніше, ніж їх досліджували за пам'яті найстарішого слуги, і, здавалося, там розкопали дивні речі, речі, про які не мріяла навіть Ксакса, і жерці шепотіли, що принаймні один великий і могутній дім впаде через те, що двар із гвардії Джеддари виявив у віддаленому районі ям. Коли сонце опустилося за горизонт і настала темрява, внутрішній простір храму освітило м'яке біле світло, яскраве, але без сліпучого блиску земного штучного освітлення. Прийшло більше жерців і багато молодих дівчат, жриць. Вони виступали перед ідолами, виспівуючи безглузду тарабарашчину. Поступово зал наповнився вірянами, шляхетничами двору джеддари, з їхніми жінками та їхньою свитою, вишикувавшись у дві лінії по обидва боки храму перед меншими ідолами, залишаючи широкий прохід від великого входу до підніжжя великого тура. І до цього проходу всі вони повернулися обличчям чекаючи. На що вони чекали? Їхні погляди були з надією звернені до зачинених дверей великого входу. Ігор Гайус і я відчули, як наші погляди теж затрималися там, зачаровані припущенням, що вони ось-ось відчиняться і відкриють якесь приголомливе видовище. І ось двері повільно розчахнулися, і все, що ми побачили, було схоже на великий рулон килима, що лежав на боці поперек отвору. Двадцять рабів, голих, окрім їхніх мізерних шкіряних обладунків, стояли позаду величезного рулону. І коли двері повністю розчахнулися, вони покотили килим середину, аж до підніжжя вівтаря перед великим туром, вкриваючи широкий прохід від входу майже до ідола товстим м'яким килимом із золота, білого та синього кольорів. Це було найпрекрасніше, що було в храмі, де все інше було кричущим, гучним і яскравим, або огидним, або гротескним. А потім двері зачинилися, і ми знову чекали, але недовго. Ззовні пролунали роги, звук яких посилювався, коли вони наближалися до входу. Знову двері розчахнулися. Поперек входу стояла подвійна шеренга пишно вбраних вельмож. Повільно вони увійшли до храму, а за ними йшла чудова колісниця, запряжена двома бантами, лютим барсумським левом, яких тримали на повідку раби з обох боків. На колісниці був паланкін, а в паланкіні, розслаблено відкинувшись назад, лежала хаха. Коли вона увійшла до храму, люди почали монотонно співати їй хвалу. До колісниці був прикутий ланцюгом червоний воїн, який ішов пішки, а за ним процесія, що складалася з п'ятдесяти юнаків і такої ж кількості дівчат. Горгаю торкнувся моєї руки. «В'язен!» – прошепотів він. «Ти впізнаєш його?» «Дартарус!» – вигукнув я. «Це був Дартарус. Вони виявили його схованку і заарештували. Але що схованом ду, Чи взяли його?» Якщо так, то лише після того, як убили його, бо вони ніколи б не прагнули захопити люту звірину, і він би не змирився з полоном». «Я шукав Сах Ора, але його ніде не було видно в храмі, і цей факт вселяв мені надію, що Хованду все ще може бути на волі». Колісниця зупинилася перед вівтарем, і Ксакса зійшла. Замок, що утримував ланцюг Дартароса до транспортного засобу, було відкрито, і бандхів відвели їхні слуги в бік храму за меншими ідолами. Потім Дартароса грубо потягли до вівтаря та кинули на нього, а Ксакса, піднявшись сходами біля його основи, підійшла близько до його боку і, простягнувши руки над ним, подивилася вгору на великого тура, що височив над нею. «Яка ж вона гарна, як багато на ній прикрас! Ах, Валло, діє, щоб твоя мила форма була принижена до жорстоких цілей злобного розуму, який зараз тебе оживляє!» Погляд ксакси тепер зупинився на обличчі Великого Тура. О Туре, батько Барсума! вигукнула вона. Поглянь на жертву, яку ми кладемо перед тобою, все видячий, всезнаючий, все могутній, і не хмурся більше на нас і мовчанні. Сто років ти не удостоював говорити вголос зі своїми вірними рабами. Ніколи з того часу, як Хорасан, верховний жрець, був забраний тобою тієї давно минулою ночу таємниці, ти не відкривав свої уста для свого народу. Говори, великий Туре, дай нам якийсь знак, перш ніж ми встромимо цей кінжал у серце нашої жертви, що наші діяння милі твоїм очам». Скажи нам, куди поділися двоє, які прийшли сюди сьогодні, щоб вбити твою верховну жрицю. Відкрий нам долю саг Ора. Говори, великий Туре, перш ніж я вдарю. І вона підняла свій тонкий клинок над серцем дар Таруса і подивилася прямо вгору в очі Тура. І ось, як грім серед ясного неба, мене осяяло велике натхнення. Моя рука потягнулася до важеля, що керував очима Тура, і я повернув їх, доки вони не обійшли кімнату повним колом і знову не зупинилися на хасі. Ефект був магічним. Ніколи раніше я не бачив цілої кімнати повної людей, настільки приголомшених і вражених, як ці. Коли очі повернулися до Хаси, вона, здавалося, перетворилася на камінь, а її мідна шкіра набула попелясто-фіолетового відтінку. Її кінжал залишався нерухомо піднятим над серцем Дартаруса. Сотню років вони не бачили, щоб очі великого Тура рухалися. Тоді я підніс переговорну трубку до губ і голос Тура пролунав у залі. З переповненої храмової підлоги вирвався єдиний великий подих, і люди впали на коліна та закрили обличчя руками. «Суд належить мені», – вигукнув я. «Не бейте, щоб вас не вдарили! Туру – жертва!» Я замовк, намагаючись спланувати як найкраще використати отриману перевагу. Зі страхом один за одним схилені голови піднялися, і перелякані очі шукали обличчя тура. Я подарував їм ще один сплеск емоцій, дозволивши очам Бога повільно блукати по піднятих обличчях. І поки я це робив, мене відвідало ще одне натхнення, яким я поділився з Гором Гаюсом тихим шепотом. Я чув, як він хихикає, спускаючись по драбині, щоб втілити мій новий план у життя. Знову я звернувся до переговорної трубки. «Жертва належить Туру», – пробурмотів я. Тур вдарить власною рукою. Загасіть вогні, і нехай ніхто не рухається під страхом миттєвої смерті, поки Тур не дасть слово. Простягніться ниць і закрийте очі долонями, бо хто побачить, буде засліплений, коли дух Тура ходитиме серед його народу. Вони знову спустилися вниз, і один зі священників поспішно загасив світло, залишивши храм у повній темряві. І поки Горгаюс займався своєю частиною вистави, я намагався прикрити будь-який випадковий шум, який він міг створити, підтримуючи безперервний потік небесних откровень. Ха-ха, верховна жриця питає, що сталося з двома, які, як вона вважала, прийшли вбити її. Я, Тур, забрав їх собі. Помста належить Туру. І Сах-Ора я також забрав. «У подобі великої мавпи я прийшов і забрав Саг-Ора, і ніхто не впізнав мене. Хоча навіть дурень міг би здогадатися, бо хто коли чув, щоб велика мавпа говорила людською мовою, якщо в неї не вселився дух Тура? Гадаю, це їх переконало, бо це був саме той тип логіки, який відповідав їхній релігії, або переконало б, якби вони вже не були переконані». Мені було цікаво, що може відбуватися в голові у священника-скептика, який зауважив, що у богів кам'яні вуха. Незабаром я почув шум на драбині піді мною, і мить по тому хтось виліз на круглий майданчик. «Все гаразд!» – прошепотів голос Горагаюса. «Дар Тарус зі мною!» «Запаліть храм», – наказав я через переговорну трубу, – «підніміться і погляньте на свій вівтар». Запалилися вогні, і люди, тремтячи, підвелися на ноги. Усі погляди були прикуті до вівтаря, і те, що вони там побачили, здавалося, розчавило їх жахом. Деякі жінки закричали й знепритомніли. Усе це вразило мене переконанням, що ніхто з них не сприймав їхнього Бога надто серйозно, і тепер, коли вони зіткнулися з абсолютним доказом його чудотворної сили, їх просто змело з ніг. Там, де кілька миттєвостей тому вони бачили живу жертву, яка чекала на ніж верховної жриці, тепер вони бачили лише вкритий пилом людський череп». Я визнаю, що без пояснень це могло б здатися дивом майже кожному, адже Гор Хаджус так швидко збіг від підніжжя ідола з черепом мертвої верховної жриці та повернувся знову, ведучи з собою Дара Таруса. Я трохи хвилювався, якою буде позиція Дара Таруса, який був не більше обізнаний з обманом, ніж фундаліці, але Гор Хаджус прошепотів йому на вухо «завал лудія», і він зрозумів і швидко прийшов. «Великий Тур», – проголосив я, – «гнівається на свій народ». Протягом довгого часу вони заперечували його в своїх серцях, навіть коли відкрито поклонялися йому. «Великий Тур гнівається на Хаху. Лише через Хаху народ Фундала може бути врятований від знищення, бо Великий Тур гнівається. Тож ідіть з храму та палацу, не залишаючи жодної людини тут, окрім Хахи верховної жриці Тура». Залиште її тут, на самоті біля вівтаря. Тур хоче поговорити з нею наодинці. Я бачив, як хаха просто знітилася від страху. Чи джедара хаха, верховна жриця великого Бога Тура, боїться зустрітися зі своїм господарем, запитав я. Ще лепа жінки тремтіла так, що вона не могла відповісти. Слухайся, інакше хаха та весь її народ будуть уражені на смерть, прокричав я на них. Мов худоба, вони розвернулися і кинулися тікати до входу, а Ксакса, чиї коліна тремтіли так, що вона ледь могла стояти прямо, поскандибала за ними. Один шлехетний побачив її і грубо відштовхнув назад, але вона заверещала й побігла за ним, коли він пішов від неї. Тоді інші потягли її до підніжжя вівтаря і грубо кинули на землю, і один погрожував їй мечем, але в цей момент я голосно вигукнув, що жодна шкода не повинна спіткати Джедару, якщо вони не хочуть, щоб гнів Тура впав на них усіх. Вони залишили її лежати там, і вона була така слабка від переляку, що не могла підвестися, і мить по тому храм спорожнів, але не раніше, ніж я вигукнув їм, щоб вони звільнили весь палаць протягом чверті зода, бо мій план вимагав вільного і безперешкодного, а також непомітного поля дії. Ледве останній з них зник з поля зору, як ми троє спустилися з голови Тура і вийшли на підлогу храму позаду ідола». Швидко я побіг до вівтаря, на іншому боці якого Ксакса впала на підлогу в непритомності. Вона все ще лежала там, і я підхопив її на руки і швидко побіг назад до дверей у стіні за ідолом, дверного отвору, через який Гор Хаюс і я увійшли до храму раніше того дня. Попереду Гор Хаджус, а позаду Дарта Рус я піднявся з літною смугою до даху, де, як нас поінформувала розмова жерців, знаходилися королівські ангари». Якби Гованду та Саг-Ор були з нами, моя чаша щастя була б повною, бо за півдня те, що здавалося повною невдачею та поразкою, обернулося майже на впевнений успіх. На майданчику, де знаходилися апартаменти Хахи, ми зупинилися і зазирнули всередину, бо довга нічна подорож, яку я задумав, буде холодною, і тіло Валидія потрібно було зігріти відповідним одягом, навіть якщо воно було населене духом Хахи». Не побачивши нікого, ми увійшли і незабаром знайшли те, що нам було потрібне. Коли я поправляв важкий халат з Орлука на Джидарі, вона прийшла до тями. Вона одразу впізнала мене, потім гора Хаджуса і нарешті Дара Таруса. Механічно вона потягнулася до свого кинжала, але його там не було, і коли вона побачила мою посмішку, її обличчя зблідло від люті». Спочатку вона, мабуть, дійшла висновку, що стала жертвою обману, але згодом у її розумі зародився сумнів. Вона, мабуть, згадувала деякі речі, які відбулися в храмі Великого Тура, і їх ні вона, ні будь-яка інша смертна істота не могла пояснити. «Хто ви?» – запитала вона. «Я Тур», – зухвало відповів я. «Яка ваша мета зі мною?» Я збираюся забрати тебе з фундала, відповів я. Але я не хочу йти. Ти не Тур, ти Вадваро. Я покличу на допомогу, і мої охоронці прийдуть і вб'ють вас. У палаці нікого немає, нагадав я їй. Хіба я Тур не відслав їх геть? Я не піду з тобою, твердо заявила вона. Краще я помру. «Ти підеш зі мною, ха-ха!» – відповів я. І хоч вона пручалася і боролася, ми винесли її з квартири і підняли по спіральній дорічці на дах, де, я молився, я знайду ангари і королівських льотчиків. І коли ми вийшли на свіже нічне повітря Марса, ми побачили ангари перед собою, але ми побачили ще дещо – групу фундалійських воїнів з охорони Джедари, яких, очевидно, не повідомили про накази Тура». Побачивши їх, Ха-Ха голосно скрикнула від полегшення. «До мене! До Джедари!» – вигукнула вона. «Знищить цих убивць і врятуйте мене!» Їх було троє, і нас було троє, але вони були озброєні, а між нами був лише тонкий кинжал Хахи. Гор Хаджус ніс його. Здавалося, перемога обернулася поразкою, коли вони кинулися до нас, але саме Гор Хаджус змусив їх зупинитися. Він схопив Хаху і підняв клинок, його вістря над її серцем. «Стійте!» – вигукнув він. «Або я вдарю!» Воїни завагалися. Хаха мовчала, вражена страхом. Так ми стояли в глухому куті, коли одразу за трьома фундалійськими воїнами я побачив рух на краю даху. Що це було у тьмяному світлі? Я побачив щось, що здавалося людською головою, і все ж не людською, повільно піднімалося над краєм даху, а потім безшумно з'явилася велика постать, і тоді я впізнав її: Гованду велика біла мавпа. Скажи їм, вигукнув Яхасі гучним голосом, щоб Гованду міг почути, що я Тур, бо бач, я приходжу знову в подобі білої мавпи, і я вказав на Гованаду. Я не хочу знищувати цих бідних воїнів, нехай складуть зброю і йдуть з миром. Чоловіки обернулися і, побачивши велику мавпу, яка стояла там за ними, матеріалізувалася, можливо, з нічого, були приголомшені. «Хто він, Джедара?» – запитав один із чоловіків. «Це Тур», – відповіла Хаха слабким голосом. «Але врятуйте мене від нього! Врятуйте мене від нього!» «Киньте зброю і обладунки та летіть!» – наказав я. «Або Тур уб'є вас! Хіба ви не чули, як люди тікають з палацу за наказом Тура?» «Як ви думаєте, ми привели Ксаксу сюди, маючи меншу владу, ніж у Тура, коли весь її палац був заповнений її воїнами? Ідіть, поки ще можете врятуватися». Один з них відстебнув обладунки і кинув їх разом зі зброєю на дах, і коли він кинувся бігти до спіралі, його товариші наслідували його приклад». Потім до нас підійшов Хован Ду. «Добре зроблено, Вадваро», – прогарчав він, «хоча я не знаю, що це все означає». «Про це ти дізнаєшся пізніше», – відповів я йому. «Але зараз ми повинні знайти швидкий літак і вирушити в дорогу». «Де Сак-Ор? Він ще живий?» «Я надійно зв'язав його і сховав у одній з високих веж палацу», – відповів мавпа. «Його буде легко дістати, коли ми запустимо літак». «Ксакса -кса люто дивилася на нас. Ти не тур», – вигукнула вона. «Мавпа тебе викрила». «Але надто пізно, щоб це тобі допомогло, Джедаро», – запевнив я її. «І ти не змогла б переконати жодного зі своїх людей, які стояли в храмі цієї ночі, що я не тур». І ти сама не знаєш, що я не він. Шляхи Тура, всемогутнього, всезнаючого, не збагненні для смертної людини. Тож для тебе, Джедаро, я Тур, і ти знайдеш мене достатньо всемогутнім для моїх цілей. Я думаю, вона все ще була збентежена, коли ми знайшли і витягли літак, на борт якого ми посадили її, і повернули ніз корабля до високої вежі, де, як сказав нам Хованду, лежить сах Ор. «Я буду радий знову побачити себе», – сказав Дартарус зі сміхом. «І ти знову станеш собою, Дартарусе», – сказав я йому, – «як тільки ми зможемо знову потрапити до ям Раса Таваса». «Якби я міг знову возвіднатися з моєю милою карою Васою», – зітхнув він, – «тоді, Вадваро, остання повна міра моєї вдячності була б твоєю. Де ми можемо її знайти?» На жаль, я не знаю. Саме під час її пошуків мене схопили агенти Хахи. Я був і палаці її батька, але дізнався лише про те, що його було вбито, а його майно конфісковано. Про місце знаходження кари Васи вони або не знали, або не хотіли повідомляти. Але вони тримали мене там під тим чи іншим приводом, доки загін гвардії Джедари не прийшов і не заарештував мене. Нам доведеться навести довідки про сага Ора, сказав я. Ми саме зупинялися біля вікна вежі, на яку вказав Хованду, і він та дар тарус стрибнули на підвіконня і зникли всередині. Ми всі були тепер озброєні, взявши зброю, яку викинули троє воїнів в ангарах, із гарним літуном під ногами, із усією нашою маленькою компанією, яка знову зібралася, з Хахою і Сагом Ором, яких вони зараз вели на борт, ми були справді в піднесеному настрої. Коли ми знову вирушили в дорогу, спрямувавши ніс на схід, я запитав Сага Ора, чи знає він, що сталося з Карою Васою». Але він запевнив мене в похмурих тонах, що ні. «Подумай ще раз, Сах-Оре, застеріг я його, і подумай добре, бо, можливо, від твоєї відповіді залежить твоє життя». «Який у мене шанс на життя?» – насмішкувато спитав він, кидаючи потворний погляд на Дара Таруса. «У тебе є всі шанси», – відповів я. «Твоє життя в моїх руках, і якщо ти мені добре служитимеш, воно буде твоїм, хоч і у твоєму власному тілі, а не в тому, що належить дару Тарусу. Ти не збираєшся мене знищити. Ні тебе, ні Хаху», – відповів я. «Хаха житиме у своєму власному тілі, а ти у своєму». «Я не хочу жити у своєму тілі», – огризнувся Джедара. Дартарус стояв, дивлячись на сага Ора, дивлячись на своє власне тіло, як якась безтілесна душа. Це була така дивна ситуація, з якою я коли-небудь стикався. «Скажи мені, саг Оре, – сказав він, – що сталося з карою Васою? Коли моє тіло буде повернуто мені, а твоє тобі, я не буду мати до тебе ніякої ворожнечі, якщо ти не нашкодив карі Васі, і скажеш мені, де вона є». «Я не можу вам сказати, бо не знаю». «Їй не було завдано шкоди, але наступного дня після вашого вбивства вона зникла з фундала. Ми були впевнені, що її викрав її батько, але від нього ми нічого не змогли дізнатися. Потім його вбили, чоловік кинув погляд на Ксаксу. І з тих пір ми нічого не дізналися». Раб сказав нам, що кара Васа з кількома воїнами свого батька сіла на літак і вирушила до Гелію, де мала намір віддати себе під захист великого воєначальника Барсума. Але про правдивість цього ми нічого не знаємо. Це правда, я Саг Ор сказав. Тоді було марно шукати кару Васу у Фундалі, і тому ми тримали курс на схід до вежі Таваса. Розділ 13 – назад до Таваса. Всю ніч ми мчали під стрімкими місяцями Марса, такою дивною компанією, якої я присягаюся, ніколи не було зібрано на жодній планеті. Двоє чоловіків, кожен з яких володів тілом іншого, стара і зла імператриця, чиє прекрасне тіло належало юній дівчині, коханій іншим членом цієї компанії. Велика біла мавпа, в якій домінувала половина мозку людини. І я, істота з далекої планети, з гором Хаюсом, вбивцею Стунола, завершували цей шалений список. Я ледь міг відірвати очей від прекрасної форми та обличчя Ксакси, і добре, що я був так зачарований, бо я спіймав її на спробі кинутися за борт, настільки огидною для неї була перспектива знову жити у власному старому та потворному тілі». Після цього я тримав її надійно зв'язаною та прикріпленою до палуби, хоча мені було боляче бачити пута на цих прекрасних кінцівках. Дарта Рус був майже так само зачарований спогляданням власного тіла, якого він не бачив багато років. «Клянуся моїм пращуром», – вигукнув він. «Мабуть, я був найменш марнославним із людей, бо, даю вам слово, я й гадки не мав, що настільки гарний на вигляд». Тепер я можу це сказати, не здаваючись егоїстом, оскільки говорю про Саг-Ора, і він голосно розсміявся зі свого маленького жарту. Але факт залишався фактом – тіло та обличчя Дарта Руса були справді вродливими, хоча в очах і виразі щелепи відчувався сталевий відблиск, який свідчив про бойову кров. Тож не дивно, що Саг-Ор жадав тіла цього молодого воїна». Адже його власне, яким тепер володів Дарта Рус, було позначене розпустою та старістю. І не дивно, що Дарта Рус прагнув знову повернутися у своє власне тіло. Перед світанком ми опустилися на один із численних малих островів, що усіяні великими тунолійськими болотами. І просунувши корабель між стовбурами величезних дерев, зупинилися на поверхні землі, наполовину сховавшись у пишних і розкішних джунгливих травах, добре заховані від очей можливих переслідувачів. Тут Хован Ду знайшов для нас фрукти та горіхи, які мавпяча частина його мозку визнала безпечними для споживання, а інстинкт привів його до сусіднього джерела, з якого била смачна вода. «Ми вчетверо були напівголодні та дуже втомлені, тож їжа та вода були нам дуже доречними. Не відмовилися від них ікса ором Поївши, троє з нас лягли спати на палубі корабля, надійно прикувавши наших в'язнів ланцюгами, а четвертий стояв на варті. Таким чином, чергуючись, ми проспали більшу частину дня, а коли настала ніч, відпочили та освіжилися і були готові відновити наш політ. Зробивши широкий обхід на південь, ми оминули тунол і приблизно за дві години до світанку побачили високу вежу Таваса. Думаю, ми всі були на піку збудження, бо не було жодного на борту цього літуна, на чиє життя серйозно не вплинув би успіх чи провал нашої справи. Як перший запобіжний захід, ми зв'язали руки Хасі та Сагу Ору за спинами та запхали їм кляпи в роти, щоб вони не змогли попередити про наше наближення. Клурос давно зайшов і Турія стрімко наближалася до горизонту, коли ми зупинили двигун і дрейфували без вогнів за милю дві на південь від вежі, нетерпляче чекаючи коли Турія покине небеса темряві, а світ нам. На північний захід вогні тунола яскраво світили на темному тлі вікон великої лабораторії Раса Таваса, але сама вежа була темною від основи до шпиля». І ось найближчий місяць, наче грузило, впав під горизонт і залишив сцену темряві та нам. Дар Тарус запустив двигун, чудовий, безшумний двигун Барсума, і ми повільно, низько над землею, рушили до острова Раса Таваса, не видаючи жодного звуку, крім тихого дзичання нашого пропелера. І навіть його навряд чи було б чути за сотню футів, так повільно він обертався». Недалеко від острова ми зупинилися за групою гігантських дерев, і Гованду, вийшовши на ніс, видав кілька тихих гарчань. Потім ми стояли в тиші, прислухаючись. У густому підліску на березі був шелест. Знову Гованду видав свій низький похмурий поклик, і цього разу з чорних тіней пролунала відповідь. Гованду говорив мовою великих мавп, і невидима істота відповіла – Протягом п'яти хвилин, протягом яких ми зрозуміли з різних голосів, що до розмови з берега приєдналися інші, мавпи розмовляли, а потім Гованду повернувся до мене. «Домовлено», – сказав він, – «вони дозволять нам сховати наш корабель під цими деревами і дозволять нам вийти знову, коли ми будемо готові, і піднятися на борт, і жодним чином не зашкодять нам». Все, що вони просять, це щоб, коли ми закінчимо, ми залишили відчиненими ворота, що ведуть до внутрішнього двору. Чи розуміють вони, що, хоча мавпа зайде з нами, жодна не повернеться з нами? Запитав я. Так, але вони не зашкодять нам. Чому вони хочуть, щоб ворота залишилися відчиненими? «Не розпитуй занадто пильно Вадваро», – відповів Вованду. «Цього повинно бути достатньо, що великі мавпи дають тобі змогу повернути тіло Валидія до її мозку і врятуватися з нею з цього жахливого місця. Цього достатньо», – відповів я. «Коли ми можемо приземлитися?» «Негайно. Вони допоможуть нам затягнути корабель під дерева і закріпити його. Але спочатку ми повинні перелізти через стіну до внутрішнього двору», – нагадав я йому. «Так, правда, я забув, що ми не можемо відчинити ворота з цього боку». Потім він знову заговорив до мавп, яких ми ще не бачили, а потім сказав нам, що все влаштовано і що він і Дартарус повернуться з кораблем після того, як висадять нас за стіною. Знову ми рушили в дорогу і, повільно піднімаючись над зовнішньою стіною, безшумно опустилися у двір за нею. Ніч була незвично темною, хмари нас догнали турію і затьмарили зорі після заходу місяця». Ніхто не міг би побачити корабель на відстані 50 футів, і ми рухалися майже безшумно. Тихо ми спустили наших в'язнів за борт, а Гор, Хаджус і я залишилися з ними, поки Дартарус і Гованду знову піднялися і повели корабель назад до його сховку. Я одразу підійшов до воріт, відімкнув їх і став чекати. Я нічого не почув. Здається, ніколи раніше я не відчував такої повної тиші. Не було жодного звуку з величезної споруди, що здіймалася за моєю спиною, ані з темних джунглів за стіною. Ледь помітно я бачив згорблені постаті гор Хаджуса, Ксакси та Сах, ора поруч зі мною, інакше я міг би подумати, що один у темряві та безмежності простору. Здавалося, минула вічність, поки я чекав, аж почув тихе шкрябання по панелах важких воріт. Я відчинив їх, і Дартарус і Гованду безшумно зайшли всередину, а я зачинив і замкнув їх знову. Ніхто не говорив. Все було ретельно сплановано, тому не було потреби в розмовах. Дар Тарус і я йшли попереду, Гор Хаджус і Гованду вели в'язнів позаду. Ми рушили прямо до входу в вежу, знайшли спуск і спустилися до ям. Здавалося, нам щастило в усьому. Ми нікого не зустріли, нам не склало труднощів знайти сховище, яке ми шукали, і опинившись всередині, ми зачинили двері, щоб не боятися втручання. Це було нашою першою турботою. А потім я поспішив до місця, де сховав вал Лудія за тілом великого воїна, засунувши його далеко в куток біля стіни». «Моє серце завмерло, коли я відтягнув тіло воїна, бо завжди боявся, що раз та вас, знаючи про мій інтерес до неї і здогадуючись про мету моєї авантюри, накажа обшукати кожну камеру і яму та оглянути кожне тіло, поки не знайде ту, кого шукає. Але мої страхи були безпідставними, бо там лежало тіло Ксакси, стара і зморшкувата скринька прекрасного мозку моєї коханої, де я сховав його на цю ніч». Обережно я підняв його і відніс до одного з двох столів з ерситовою стільницею. Ксакса, стоячи там, зв'язана із кляпом у роті, дивилася на мене очима, що випромінювали ненависть і огиду до мене і до того потворного тіла, до якого її мозок незабаром мав бути повернутий. Коли я підняв її на сусідню плиту, вона спробувала вислизнути з моїх рук і кинутися на підлогу, але я втримав її і невдовзі пристебнув на місце. Мить опісля вона знепритомніла, і повторна передача вже йшла повним ходом. Гор Хаюс, Саг Ор і Хован Ду були зацікавлені глядачі. Але для Дара Таруса, який стояв готовий допомогти мені, це була стара історія, бо він працював у лабораторії і бачив більш ніж достатньо подібних операцій. Я не буду втомлювати вас описом цього. Це було лише повторення того, що я робив багато разів під час підготовки до цієї події. Нарешті все було завершено, і моє серце завмерло, коли я замінив бальзамуючу рідину на власну кров Валидія і побачив, як колір зарум'янився на її щоках, а її округлі груди піднімаються і опускаються в такт її легкому диханню. Потім вона відкрила очі і подивилася в мої. «Що трапилося, Вадваро?» – запитала вона. «Щось пішло не так, що ти так скоро повернув мене, чи я не відреагувала на рідину?» Її погляд перебіг повз мене до облич інших, що стояли навколо. «Що це означає?» – запитала вона. «Хто ці люди?» Я ніжно підняв її на руки і вказав на тіло Хахи, що лежало мертвим на ерзитовій плиті поряд з нею. Очі Вали Дія розширились. Це зроблено, вигукнула вона, і приклала руки до обличчя, обмацала всі свої риси і м'які, ніжні контури своєї гладкої шиї. І все ж вона ледь могла повірити в це, і попросила дзеркало. І я взяв одне з кишенкової сумки хахи і передав його їй. Вона довго дивилася в нього, і сльози потекли по її щоках, а потім вона подивилася вгору на мене, крізь туман сліз, і обійнала мене за шию, і притягла моє обличчя до свого». «Мій вождь», – прошепотіла вона, – «це було все. Але цього було достатньо. За ці два слова я ризикував своїм життям і зіткнувся з невідомими небезпеками. І з радістю ризикнув би своїм життям знову за ту ж саму нагороду. І завжди, назавжди. Ще одна ніч минула, перш ніж я закінчив відновлення Дара Таруса та Гова Наду. Ха-ха, Саг-Ор і Велика Мавпа ще спали смертельним сном від чудової анестезії раса Таваса. Велику Мавпу я не мав наміру відновлювати, але інших я відчував обов'язок повернути до фундалу, хоча Дар Тарус, тепер сяючий у своїй власній плоті та розкішному вбранні Сага-Ора, наполягав, щоб я не натвикав їх знову на довгостраждальних фундальців. Але я дав слово, сказав я йому. Тоді їх потрібно повернути, відповів він. «Хоча те, що я можу зробити потім, це вже інша справа», – додав я, бо мені раптом спала на думку смілива схема. Я не сказав Дару Тарусу, що це таке, і в мене не було б часу, бо в ту ж мить ми почули, як хтось ззовні намагається відчинити двері. А потім ми почули голоси, і невдовзі двері спробували знову, цього разу із застосуванням сили. Ми не шуміли, а просто чекали. Я сподівався, що той, хто це був, піде геть». Двері були дуже міцні, і коли вони спробували їх виламати, то, мабуть, швидко зрозуміли марність цього, тому що вони швидко припинили, і ми чули їхні голоси лише короткий час після цього, а потім, здавалося, вони пішли. «Ми повинні піти, – сказав я, – перш ніж вони повернуться». Зв'язавши руки Хахи та Сага Ора за спинами та вставивши їм кляпи в роти, я швидко повернув їх до життя і ніколи не бачив двох менш вдячних людей. Погляди, якими вони обдарували мене, цілком могли б убити, якби погляди могли це зробити. І з якою відразую вони дивилися один на одного, було чітко написано в їхніх очах Обережно відсунувши засув, я дуже тихо відчинив двері. З оголеною шаблею в правій руці Адар Тарус, Гор і Хован Ду з їхніми шаблями на поготові стояли в мене за плечима, і коли двері відчинилися, відкрилося двоє, що стояли в коридорі, та спостерігали, двоє рабів Раса та Васа, і одним із них був Ямдор, його особистий слуга». Побачивши нас, хлопець голосно вигукнув, впізнавши нас, і перш ніж я встиг вискочити в дверний отвір і зупинити їх, вони обидво розвернулися та помчали коридором так швидко, як тільки могли їхні ноги. Тепер не можна було гаяти часу, всім потрібно було пожертвувати заради швидкості. Не думаючи про обережність чи тишу, ми поспішили через ями до злітної смуги у вежі, і коли ми вийшли у внутрішній двір, знову настала ніч, але на небі був дальній місяць і не було хмар. В результаті нас миттєво виявив Вартовий, який подав сигнал тривоги, біжучи вперед, щоб перехопити нас. Що Вартовий робив у дворі Раса Таваса, я не міг зрозуміти. І що це було? Дюжина озброєних воїнів поспішала через двір слідом за вартовим. Туноліці, вигукнув Ворхаюс. – «Воїни Вобі Сакана, Джедака Тунола!» Задихаючись, ми помчали до воріт, якби ж ми могли дістатися до них першими. Але нам заважали наші в'язні, які стримували нас, щойно зрозуміли, як вони можуть нас збентежити, і тому ми всі зустрілися перед воротами». Дартарус, Горхайус, Хованду та я поставили Валудію та наших в'язнів позаду нас і билися з двадцятьма воїнами тунола, маючи шанси п'ять до одного проти нас. Але у нас було більше серця в бою, ніж у них, і, можливо, це дало нам перевагу.